Příběh Dášury Kniha 4, 48 Vasyšta pokračoval: O rámo, člověk, který je zaneprázněn světskými záležitostmi a honbou za potěšením či mocí, netouží znát pravdu, kterou zcela jistě nezná. Kdo je moudrý, ale nemá pod kontrolou smyslové touhy po potěšení, vidí pravdu, a vidí iluzi. Ale ten, kdo jasně pochopil povahu světa a džívy a odmítl považovat projevený svět za skutečný, je osvobozen a více se nezrodí. Nevědomý člověk usiluje o blaho svého těla, nikoli svého já. O rámo, nebuď jako nevědomí lidé, buď moudrý. Nyní ti povím zajímavý příběh. V zemi zvané Magadha, která oplývala spoustou krásných zahrad, žil mudrc Dášúra, který byl přísným asketou. Nezajímala ho žádná potěšení světa, podstupoval tvrdá odříkání a byl také velice učený. Byl jediným synem velkého mudrce jménem Šaralómá. Oba rodiče Dášury však zemřeli a Dášura byl žalem celý zoufalý. Lesní bohové se nad syrotkem slitovali a řekli mu: Moudrý hochu, si synem mudrce, proč tedy naříkáš jako nevědomý hlupák? Neznáš pomíjivou povahu projeveného světa? Věci vzniknou, určitou dobu existují a pak zase zaniknou. Není pochyb o tom, že ať se tu objeví kdokoliv, a může to být sám stvořitel Brahma, podléhá neodvratnému zániku. Proto netruchli nad nevyhnutelnou smrtí svých rodičů. Chlapců v zármu tím byl utišen, Dášůra se vzchopil a vykonal pohřební obřad. Poté začal vést přísný náboženský život, striktně omezený tím, co se smí či nesmí dělat. Protože ještě nedošel k uskutečnění pravdy, věnoval se provádění rituálů se všemi jejich příkazy a zákazy. To vše v něm vytvořilo pocit, že celý svět je plný nečistot. Zatoužil žít na čistém, neposkvrněném místě a rozhodl se pro vršek stromu. Vykonal posvátný rituál Během něhož si odřízl kus vlastního masa a obětoval ho ohni. V tom okamžiku se před ním zjevil bůh ohně Agny a řekl mu. Přání, které se zrodilo ve tvém srdci, se ti splní. Dášura Boha náležitě uctil a ten zmizel.